Сега вече имаме връзка с доцент Даниил Банатов в Киев, за да говорим за това, за което той, за жалост теоретично е изследвал сигурността на хидроенергийните съоръжения в своята докторска дисертация, а знаем, че с взривяването на стената на язовир нова каховка това се превърна в екологична катастрофа. Пак ще кажа от континентален мащаб, добър ден, доцент Банатов. Добър ден! Знам, че нощта беше тежка в Киев, а, имаше поредни, а, многобройни ракетни обстрели, обстрели с дронове. А, кажете ни обаче, конкретно за Язовира, защото вие знаете всичко свързано с безопасността на хидротехническите съоръжения. А, какво е, каква е най-вероятната хипотеза? Какво най-вероятно се е случило? Защото, възможно ли е с въздушен обстрел, например, да се постигне такъв тип разрушаване на подобна язовирна стена, а, говори се, че тя е uh -huh. била специално укрепена така, че да не а, се рискува намиращата се по-нагоре по протежението на реката, разбира се, за порожка ядра на електроцентрала. Изобщо, възможно ли е по въздух тази стена да е била разрушена според вас? Uh... Първо, какво искам да ви кажа, че е много страшно, когато ти изучаваш тези неща като теория и, и разбира се, че математич, математически методи, например, теория на вероятността показва, например, тази ситуация е много малко вероятна. И, и, и ти виждаш тази ситуация, ужасна ситуация, катастрофа, виждаш я в живота. Разбира се, че а, тази стената била направена с, с, с, с, с много големи запас а, на прочността И а, аз когато работих с, с, по, по свое изследване, е, работих с документи, е, съветски документи от 60-70 години, те е, изследватели, проектанци прав, правили е, Модулирана е ситуация е, за атака се използване на ядреното оръжие. И по принцип стената е стена направена по, по такъв начин, тя е комбинирана е, повече. Е, по голяма част е направена от, от, от, от земя е, и само централна част, къде, е, къде се намират отвори за вода и е, турбини, е, тя направена от бетон. Uh -huh. И по, по принцип е, от, от е, от ракетите, и дури, и от э, авиабомби, кулеми э, авиабомби, э, такие повреждения несут возможные по-технически начин, разбирате. Е... Аз за това питам, защото една от версиите че а, взривът е дел на Русия и че може би той е бил поставен там, тъй като всъщност Русия управлява, а, руските окупационни власти а, управляват да, това хидроенергийно съоръжение е в момента. Другата да. версия, с която пък Русия обвинява Украина, е, че това е резултат на въздушен обстрел. За обстели обстрел изобщо не е Имаме пример Антоновски мост в Херсон. Украина обстрел обстрелваше с Хаймерси. И Хаймерси просто правих дупки в, в, в, в асфалтово покритие. Обаче нито една поколетина не стане по бетонна частна конструкция. За това е, да ви кажа, че тази катастрофа і от, е от сериозна инженерна работа, е, значи там е, бяха сложени е, е, е, експлозивни заряди и розчитано, разбира се и Виждаме, че взривявано пише от вътре. Т.е. Това, това, това според вас е по-вероятната хипотеза. А Сега аз много ви благодаря за това включване, което стана по-кратко от това, което предполагахме, но едва сега успяхме да направим тази връзка. Много ви благодаря доцент Даниел Банатов от Киев, гласа, който чувахме и веднага след началото на войната 24 февруари миналата година. А, сега вече и в неговото експертно качество, като човек, който разбира от теорията на безопасността на хидротехнически съоръжения. Благодаря ви, че бяхте с нас. Благодаря.